Inna alhamdulillah na ahmaduhu hey wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min seji'ati a'malina man yahdihillahu fela mudillelah wa man yudlil fela hadiyelah wa ashhadu an la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wasallama tasliman kaseera amma ba'd vastojm librin madhstor te shekhul islam muhammed ibn abdul wahhab rahimahullah te quhet urne vakitul islam ose anuluesi te islamit jemi te anuluesi i pest me te cilin autori rahimahullah ka than al khamis ni pestit Mën ëbëgëdë shëyën mimma jaaë bihe rrasulë sallallahu alaihi wa sallam Walau amila bihe këfer Dëmë thënë kush urejn Ditshka nga yotë që eka si ev uh, Pëngë amëri sallallahu alaihi wa sallam Nidërguëri allahu sallallahu alaihi wa sallam uh, Edhë nëse vë pranë si basa saj Ai kabë kufr Kërë uh, anë luës Dëmë thënë Bësej që është i qartë, se aj që uren diska prej fesë Allahut subhanahu wa ta'ala, bëhet kafir, po edhe sikur të adheproj atë vej, pero se atë pjes të shëriatit të Allahut. Nuk ka dyshim, dhe më thënë, në fillim, duhet përkujtojmë atë që e thamë edhe më herët, se kushtët e fjales la ilaha illallah, janë kushte gjithashtu edhe për fjallën ose edhe për dëshmin Muhammedun Rasulullah dhe mu than ato njeriu, si që ka than e, Shekh Hafidha al-Hakemi Rahimehullah pra njeriu nuk mund të hyje në Islam përvec se me këto dy shahadete dhe mu than me, me këto dy dëshmi dëshmin se nuk ka të adhuruar të drejt përvecë Allahut dhe dëshmin se Muhammedi Sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i Allahut. Edhe këto dy dëshmi nuk ndahen mes vete, nuk ka mundësi të ndahen, pra njëra patjetërn nuk pranohet, kështu që dësh, kushtet që vlen për dëshminë e parë, të cilat e, i kemi përmendur dhe i kemi mësuar, janë gjithashtu kushtet që vlen edhe për dëshminë dytë. Pre atyre kusteve Astë për ullja Ose nënstrimi ndaj Asaj që e përfësin këj shahadet Pre atyre kusteve gjithashtu Astë dhe e, Edhe pranimi Më thanë kabul Pranimi i Asaj fjale dhe Qka përfësin ajo fjale dhe dhe më thani asaj Pre atyre kusteve gjithashtu Astë dhe dasuria Asaj e asaj fjalë, edhe dashuria e njerëzve pas asaj fjalë ose pasuesve ose zbatuësve të asaj fjalë. Do të thonë dashuria e ndaj Allahut subhanahu wa taala, dashuria për Allahun, do të thonë dashuria e Islamit, e imanit të tauhidit, edhe njerëzve të tauhidit, muslimanëve, besimtarëve, muahidinëve, monoteistëve do të thonë. ë edhe urrëtia e shirku kufrit, e shirkut dhe mushrikve, kufrit dhe kjafirave, e mëkateve dhe mëkatarve, e bidateve dhe bidatëgjive, dhe më thënë, ajo është piesë e kushtëve të e, të dy shahadeteve. E, pra ndaj, dhe më thënë, prej kësaj në kuptohet në një aspekt, pse kjo pik është prej anëluesve të islamit, dhe më thënë, pse urejtja në e diçkaje prej asaj që e ka siel Muhamedi sallallahu aleyhi wasallem është kufr që e nëzirë njëri unë prej islamit e, Aspekti tjetër që duhet dihet edhe të kuptohet është se qka ka fol për nga meri sallallahu aleyhi wasallem qka ka fol i dërguar i Allahut sallallahu aleyhi wasallem është vetëm shpalje prej Allahut du më thanë ajo që e ka siel e eh, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është vetëm spallje për Allahun. Do të thonë ka sjell vetëm atë eh, që ka dosit Allahu subhanahu wa taala, siç përmendet në shum ajete <coughs> e eh, për shembull, në ajetin ku ka thonë Allahu wa ma yanteku anil hawa in huwa illa wahyu yunha. Do thonë eh, ai nuk flet për mendjes së tij. Por zdo gjë që fletë është vetëm shpalje që i shpalët dh, Najetin dhalike mimma ewha i lejke rabbuke min el hikme Dëmë thënë kjo është prej asaj që Allahu ta shpalje ty prej urtsis e, Najet tjetër wa anzal Allahu alejke el kitabe wal hikme Dëmë thënë Allahu ta zbriti ty librin dhe urtsin që është sunetit Wa alleme kemalem te kun ta alleme, dhe të mësoj atë që nuk e dhije. E, gjithashtu ka than Allahu, vëdhkuru nje me të Allahi alejkum, vëma enzale alejkum min el kitabi u el hikme, pra kujtojeni dhuntin e Allahut, kujtojeni të mirat e Allahut, që ju adha ju, dhe kujtojeni atë që e ka zbrit, du më thë një prej atyre dhuntive që Allahu ju a zbrit i librin dhe urtsinë. Dhe ajetet shumë të dë thotë prej librit Allahut, subhanahu wa ta'ala, që vërtetojnë se zdo, zdo gjënë që ka sielë për nga meri sallallahu aleyhi wa sallem, është prej Allahut dhe është vetëm shpalje prej ti, subhanahu wa ta'ala. Kurse dëtyra e për nga meri sallallahu aleyhi wa sallem, obligimi ti dhe vazifja ti dë thotë, ka qenë vetëm që ta të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t kumtoje, dhe më thënë të transmitoje dhe të tregoje se qka ka shpalë Allahu. Sigur, si që ka urdhru Allahu subhanahu wa ta'ala në shumë ajete prej tyre, ku ka thënë Allahu, ja e juhar rasulu, belligma unë zilejlejke me rabbik, dhe më thënë o, i dërguar, kumtoje atë që të është zbritur prej zotit tëndë ose në ajetin në i lejke dhikra le të bejgin e linë nësi manu zile i lejhin dhe më thanë të kemi zbritur ty për kujtimin, kuranin pra, që të wasë tjarosh njerëzve se qka u zbritët atyre dhe më thanë në shumë ajete të librit të Allahut s.w. të regohet pra, se ajo që ka fol për nga meri s.a.w. ka qenë vetëm detyra e tij që ta kumtoi atë që e shpall Allahu subhanahu wa taala. Prandaj do të them duke u bazuar në këto në këtë që u përmendën, në që u përmenden në duke u bazon këto ajete dhe në të tjera, domethënë shumëta me këtë kuptim, si dhe hadithet, pra e kuptojmë se e dashuria ndaj Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ask dashurin ndaj Allahut. Edhe as prej dashurisë ndaj Allahut ve për hir të Allahut. Edhe kjo është prej ibadeteve më madhështore. Domthan të duhet Allahu, edhe të duhet ajo që e ka ë ajo që e do Allahu. Domthan në çfshin ata krijesa, sikur Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe besimtarët e mirë që ufësin ato urdra e kështu merad urdra ose ndalesa dëmë thëmë të duhet ajo që e do Allahu dhe të urrejhet ajo të cilën e urrejn Allahu subhanahu wa ta'ala dhe ky është adhurimi ma, ma dëmë thëmë një prej adhurimeve ma të mdha ma madhështore dëmë thëmë dashuria ndaj Allahut dëmë thëmë dashuria për hirtë Allahut dëmë thëmë është prej adhurimeve ma të mdha si që ka thëmë pengamëri sallallahu aleyhi wasallem, La yu'minu ahadukum hatta akuna uhabba ilayhi min malihi wa waladihi wa an-nasi ajma'in. Domethan nukos besimtar askus prejus perderisa un nuk jam per te me dashur se pasuria e tij, fëmijët e tij dhe se të gjithë njerëzit ose siç e shprmend në hadithe tjera, më i dashur edhe se vetvetja. Do thotë nuk ka mundësi të plotësohet imani i dikujt nëse dashurisë në saj nuk i jep përparësi dashurisë ndaj Allahut. Ëh edhe dashurin, dashurisë për Allahun, do të them përpara çdo dashurie tjetër. Prandaj, ai, do të them për këtyre argumenteve shihet se dashuria ndaj Allahut, edhe dashuria e saj që e ka dërguar Allahu, është një kusht Ose shtyl, ose pjesë e pandashme e imanit Prandaj nëse kjo mungon, atëherë mungon imani i njeri jut Dëmë than, se ku shuren diçka pre asaj që e ka siel i dërguar i salallahu aleyhi ve sellem Edhe nëse punon me atë, dëmë than, edhe nëse e ban, e kryen atë pun Prapë se prapë, aja është kafirë kjo prej prej kësaj gjithashtu kuptohet se vetëm veprimi sipas shariatit të Allahut nuk është i mjaftueshëm. Do të thënë nëse nuk ka dashurinë të plot ndaj shariatit dhe besim, domethënë, të plot se është prej Allahut subhanahu wa taala. Prandaj nëse dikush nuk e do shariatin, edhe urren ose do ta largojë, edhe nëse punon sipas tij, domethënë kjo vepër nuk i bën dobi. Urrëtia mund loje, të jetë dy lloje, thotë urrëtia e dukshme, të cilën e shfaq ai që urren, e thotë me fjalë, e lufton, thon, do të thonë do më ndryshu, thotë se duhet hiqem këtë ligje kështu më radh, edhe edhe nëse bëhet fjalë për një nafile, do të thonë edhe nëse është një pjesë e shariatit e cila nuk është obligim, do të thonë as prej Veprave të preferuara, në qofë se urejnë atë, atëherë a një është kafir. Edhe loj i dytë, nëmë thënë, urejtje fshehur, edhe ajo është urejtje munafikve, nëmë thënë, ajo është një fakë në besim, nëmë thënë, një fakë i madhë, që njëri për, për të cilën, nëmë thënë, ajo i delë prej islamit, mirë po shfaqat si musliman, që të më thënë se është munafikë. Dëmë thëmë për këtë qështje, pra kjo usëqaru se qëka dëmë thëmë urrejtja e diçkaj e prej asaj që e ka s'jelë të nga meri sallallahu alaihi vësillem. E, a ka argumente për këtë, a ka argumente se kjo urrejtje është kufrë, dëmë thëmë që e nëzirë njeri unë prej islamit, pra dërej të është të sëqarimi i kuptimit kësaj, kurse këtu përmenden edhe argumentet, Për këtë anulluës, dëmë thënë që e ka përmend autori Rahimehullah Ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala I dha gjë e ke lë munafiku në kalu në shhëdu in në ke la rasulullah Dëmë thënë kur vinë munafikët të ti, thënë ne dëshmojmë se ti e i dërguar i Allahut Wallahu ja'lemu in në ke la rasuluhu Edhe thëtë Allahu e di se ti e i dërguar i ti Wallahu jeshadu in në l-munafikin e l-akadhibun dhe, dhe Allahu dësmon se munafikët janë nginjeshtar dhe më than ata në realitet nuk dësmon dhe nuk e duan pengamerin sallallahu aleyhi ve sellem dhe më than thon diçka në të dukshmen mirë po në zemër edhe në gjendje në tyret mbrenshme ata e urejnë dhe e luftojnë atë kështu që nuk ju bëndo bi Ajo është faqja e dukshme. <coughs> Gjithashtu ka thënë Allahu, Vëllëdhina këfaru fëta' sëllehum vë edallë a'ma lehum. Dëmë thënë ata që nuk kanë besu, pra mos besintarët, kafirët, shkatërimi është për ta dhe Allahu va ka deviju vej pra të tyre, ose va ka humbë vej pra të tyre. Dhe li kebi ennehum kerihume enzel Allahu, fe ahbeta a'malehum. Kjo është sepse ata e u rrujen atë që e zbriti Allahu, dhe Allahu u e shkatëroj veprat. Dhe më thënë, këtë ajetë Allahu ka të regu se për mëzbesim të atë ka pregatit shkatrim dhe dënim, edhe shkaku i kësaj, e ka të regu shkakun, e aje është se ata e u rrejnë atë që e ka zbrit Allahu dhe pasojë e këtij shkakut është se Allahu u ka skaturu veprat, do të thonë se kanë bërë kufër dhe asnjë vepër e tyre nuk vlen. Do të thonë thalikë bi annahum karihū ma anzal Allah, do të thonë që është se Allah ata e urryen atë që zbriti Allahu, fa ahbata a'maluhum, do të thonë edhe veprat e tyre u skaturuan, as Allahu i skatroi veprat e tyre. Dë thëtë kjo është urejtje edhe ajetët tjera që e vërtetojnë këtë. Pra kjo është urejtje e asaj që e ka zbrit Allahu. Urejtje duke e më hu besimin. Mirë po ka edhe një loj urejtje që është natyrore, që sëqërohet me besim. Dë më thanë nëse njeriu e do seriatin e Allahut, e do xhenetin edhe e do shpërblimin e Allahut. Mirë po mund të mendoj disa vepra që nuk i do në atë moment. Për shembull, nëse nuk e do ngjerrimin sepse ë ose ngushtohet për ngjerrimin se erdhi se domthon ditë e gjatë kur është verës, ka ndjen etjet më dhe lodhje këtu me radh, pra ndjen në të, e ndjen atë hitin e ngjerrimit. Mirë pa, një kosisht, duke e shpresu edhe shpërblimin e Allahut, edhe duke e dasht atë vejpër si pjesë e shëriatit. Dëmë thënë, kjo nuk është urejtje që është kufër. Gjithashtu edhe lufta, përshemum, se cili e urejnë luftën edhe vështërisit e luftës, e dame, qka i bje, lodhjene, plagosjene, humbjene të afrëmve, kështumerat, edhe në fund edhe humbjene jetës, Ato çështje njeriu i urren. Mirpo kur Allahu e urdhron që të luftoje, ai, domethënë, krahas kësaj urrëties që e ka natyrorë, domethënë për pasojat e asaj, do të thotë s'kon me dëshirë, dhe me dashuri për ndaj Allahut edhe për ta fituar shpërblimin e Allahut. Siç ka thënë Allahu subhanahu wa taala në librin e Tij, në sura Al-Baqara, <coughs> kutiba aleikumul al qitalu وهو كره لكم دمثال يوسبو اوبليгим لوفتا كرسا ايوست ا ورري هر پر يو دمثن يو ا وررني لوفتن پر دوثات اي دريټو هات بسيمتارڤه و ساحبهڤه ناتكو مير بوثات الله و عسى ان تكرهو شيئا وهو خير لكم پر دوستا يو وررني ديشكا كرسا ايوست مير پر يو و عسى ان تحبو شيئا وهو شر لكم ndoshta ju doni diçka, por ajo është keqë për ju. Dëmë thëmë, se njeri ju nuk duhet mi gjiku veprat si pas dëshirave të ti, edhe si pas kuptimit të ti, të jashtëm, po duhet mi gjiku veprat si pas asaj e, se qka ka vlerësu edhe qka ka gjiku avahu se është e mirë, edhe qka ka gjiku se është e keqë, se ndodhë shumë, për shumë vepra që njerëzit mendojnë se janë të këqia, ose janë të vështira, ose nuk i dojnë, pra mirë pa ato janë kajrë për ta sepse Allahu astu ka urdhru edhe ka shumë vej për atë cilat i duan dhe më thanë edhe kjo është e njajta me atë që e përmendë më maherët dhe më thanë ka mundë si njeri u doje diçka që Allahu e ka ndalu, ose e urrejnë si që janë ndalesat e ndryshme mirë pa përshak të epsit edhe edhe ndjeve të dunjas, do të thonë e bën atë vepër siç janë, do të thonë dalesat e Allahut. Mirpafajë është keq për ju, ka thënë Allahu, edhe pse ju e doni. Pra nuk është ashtu si e vlerësoni ju në pamjen e juaj, mirpafajë e vërteta absolute është ashtu si e ka gjikuh Allahu subhanahu wa taala, siç thon fund tajetit, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, do të thonë se Allahu e di kërse ju nuk e dini. E, dhe thotë kështu ështëve për vej pra tjera, njeri ju pra duhet ta mësoje vëtë veten që ta dojë se cilën vej për që ka urdrua Allahu, pra ta dojë me dashuri të pëllot, pa mangësi, sepse mangësit në ta mun, në, në të mund të sielin do thot edhe mangësi të plot që është kufër Allahu na ruajt prej tij. Ehm Sheikh Ubedel Jabiri Hafidhallahu aka për u këtu disa shembuj, njëri prej atyre shembujve ashtave për shembull martesa me më shumë gra ose si quhet poligamia. ë ajo është një çështje të cilën e ka leju Allahu, ma dhe dhe ka urdhru, dhe thotë për poligami, e ka preferu atë, kurse ka leju, që edhe me një, dhe më thënë, të mjaftohet, si që ka thënë, e, Allahu subhanahu e ta'ala, fen kihume pa belekum minen nisa, i mëthna, vëthulathe, vërubah, pra martohuni, me gra të cilat, i pëlqeni, dy, me dy, me tri, ose me katër, pa in xiftum alla ta'dilu fawahida nëse keni frikse nuk do të jeni të drejtë atëherë me një që do të thonë se lejohet me nja, një por ajo që duhet që është esenca dhe që është më e preferuara është me, me shumë. E, kjo, që është janë, më shumë kjo çështi janë thonë që urrejn shumë njerëz disa shkruën se ajo është padrejti për gruan e flasin e e kundrëstojnë dhe e ndalojnë, e kështu me radhë, dhe ajo nuk ka dyshim se është kufër në, dëmë thënë edhe dalje prej islamit, Allahun eruit. e ruit. Mirë po ka dhe shumë prej gravet, cilat e, e urejnë me të urejtje natyrore, që i thonë, e cila edhe ajo gjithashtu është mëkat, dëmë thënë nuk lejohet të urejhet diska prej islamit, fesë Allahu subhanahu et ala në asë një mënyrë, si që së qërëm, për nuk është kufër. Me gjithatë preja saj, duhet të pendohet njeri u edhe të largohet, dhe të pranoj me zemër të e, hapur edhe me rahatise cilën qështje që e ka caktua Allahu. Si që përmendëm edhe në, e, në anë luesin para prak, se dhe të Allahu ka, ka fanë, Kalla o rabbi kalla ju minun Dhe më thënë, jo pashë a zotin tëndë Ata nuk janë besimtar Hatta ju hakimu kefi ma shëgjara bejnëhum Më thënë, përderi sa nuk të marrin ty për gjykatës Në ato mos marrë vejshjet me styre Thumë me laje gjidu harajën Thumë me laje gjidu fi enfusim Harajën mimma qadajta Ve ju sellimu teslima Dhe pastaj mos nëndjen në dhjen, ngushti Ose mështë mos pajtim dhe më thënë zemra prea saj që ti ke gjiku e, por të nështrohen plëtsisht e, edhe do thot për e, kjo apra duhet tjetë ajo që duhet të amsoj se cili musliman dhe se cila muslimane normalisht ajo duhet tjetë e pranuar si pjesë e fesë Allahut mirë për nëse nuk ka dikush fuqi që ta krye jatë nuk ka mundësi që ofët fizike ose finansiare e kështu mëral atëherë duhet me ditë se Allahu asë kanë nuk e detyronë për te i mundësive të ti e, dhe ka than Allahu fëtë të kullahë mës të tatum dhe më thanë frigojë një Allahu të seruajë një dënimit Allahu të satë keni mundësi edhe për nga meri sallallahu a.sallem ka thanë idha e martu kumbi em, emrin fëtë të minhu mës të tatum dhe më thanë kur t'ju urdhroj me diqka atëherë bëjë një jatë Sëtë këni mundësi. Dë thëtë shpjegimi për këta në luës, në është të shkurt, mirëpa tjetërin me gjithat e lam për dërësin e ardhëshëm. Wallahu a'lem, wa sallallahu a'sallam ala adhihi wa rasulihi nëbina Muhammad, wa akhiru da'wana, anilhamdu lillahi rabbil alamin.